שמות, פרק ל"ח ויעש את מזבח העולה עצי שיתים, חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו, רבוע, ושלוש אמות קומתו. ויעש קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו היו קרנותיו, וייצף אותו נחושת. ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים, ואת המזרקות, את המזלגות, ואת המחטות, כל כלב עשה נחושת. ויעש למזבח מכבר, מעשה רשת נחושת, תחת קרקובו מלמטה, עד חציו. ויצוק ארבע טבעות, בארבע הקצוות למכבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים. ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותו. ויעש את הקיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר, לפעת נגב, תימנה, כלאי החצר, שש מושזר, מאה באמה. עמודיהם עשרים, ועדניהם עשרים, נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם, כסף. ולפעת צפון, מאה ואמה, עמודיהם עשרים, ועדניהם עשרים, נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם, כסף. ולפעת ים, קלעים חמישים בעמה, עמודיהם עשרה, ועדניהם עשרה. ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפעת קדמה, מזרחה, חמישים אמה, כלאים, חמש עשרה אמה אל הכתף. עמודיהם שלושה, ואדניהם שלושה. ולכתף השנית, מזה ומזה, לשער החצר, כלאים, חמש עשרה אמה. עמודיהם שלושה, ואדניהם שלושה. כל כלאי החצר סביב, שש מושזר. והאדנים לעמודים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף, והם מחושקים כסף, כל עמודי החצר. ומסך שער החצר מעשה רוקם, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, ועשרים אמה אורך, וקומה ורוחב חמש אמות. לעומת כלאי החצר, ועמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה, נחושת, ובהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב, נחושת. אלף קודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר, בן אהרן הכהן, ובצלאל בן אורי ונחור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. ואיתו הוליאב בן אחי שמח, למטה דן, חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני, ובשש. כל הזהב העשוי למלאכה, בכל מלאכת הקודש. ויהי זהב התנופה תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש, וחסף פקודי העדה מעט כיכר, ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש, בקה לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים, מבין עשרים שנה ומעלה. לשש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים. ויהי מעת כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעת אדנים למעת הכיכר, כיכר לעדן. ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישק אותם. ונחוש את התנופה, שבעים כיכר, ואלפיים וארבע מאות שקל. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, לא, ואת כל כלי המזבח. ואת אדני החצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב.